اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم يسألونك عن الانفال تبوسکیستانا اس پا حق دمال لغنیمت کی وللانفال للہ والرسول وَای وَتَاجِ مَالِ غنیمت دا حق دے او بیا د پیغمبر اختیاره فتقوا الله واسلحو ذات بينكم او یریګی د الله او اسلام کې د خپل میانځو او غنیمت کې جګړه مخوي او اسلام داده او اتي الله ورسولو صلاح کوم او من یو د پیغمبر تابعداریو کې ان کنتم مؤمنين کژې تاسو ایمان راوړلئ کی انما المؤمنون الذين بشکوا مومنان په حقیقت کې هغه کسان دي اجازه کېره الله وجلت قلوبهم کله چې واغسته شي نوم د الله نو یېږي چې زړونه زده دي ایات الیت علم آیاتهم او کله چې لوستل شي په دی باندې آیاتونه د الله ایمانه نو کی او مضبوط کی ایمان د دی پال اربه می توکلون او ذی خاص په خپل رب باندې اعتماد کوي الذين يقيمون الصلاه دعاو کسان دې چې پابند کیږي د مانځو پینځو وخت او مم ما رزقنا ويمنفقون او هغه چې مال الله چمګ دې لورکړي خرج کوي د الله په لار کې اولائک دا پینځو سپتنه والچ دي هم حقا دا, پینزو سفتن والا چی دی ام دا مؤمنان دی یقینا لا هم دجهتون د ریم ددي دپاره مرتوي دي د خپل سره وماغتون بخنه دګونهو ده ورون ک او ریزق د زمن په جنت کې کا حرج کا رب کا من باید کا بال الحقي ددي وجه نه چې د ګورخ په لنډ یو حق کار د پاره چې جنگ بدرو سن فریقم من المؤمنین لکارهون او بشک یو ډله وا د مؤمنانو چیرینو رضا په را و تو باندې یجادلو نکافل حقین خبره کوله تاسو را په دې حق کار کې بعد ما تبينا په زری چری ته معلومه شو نه راوتل پیغمبر کانما یوساقونا الالموت تاوبې چې دی راخ کلي شي په طرف د مرګ باندې وهم ينظرون او دی وتغوري پس ترغو ویدی عیدو کم اللہ احددتو آئی فتینی او یاد که چوادو کلا اللہ تاثر دیو دو دوارو ڈلو چی قافل دا بو سفیان و اول اخکر دا بو جهل انہا لکم دا بستا سلاست رازی و تودونا دا خواه أنه غير ذات الشوكة تكون لكم جاء قافلة جناد وصل والا وستاصل ويريد الله أن يحق الحق بكلماته الله إرادكي هميشه ده پارا جي ثابتكي حقه پخبله حكم ويقتعد ذابر او افركي جليل الكافرون ليحق الحق ويبطل الباطل كلاشي كافران ختم شي لخاره بشي حق او ختم بشي باطل ولو المجرمون اگر بد کډیر بدغنی مجرمانو ته دی باندې استسغیسو نربکم یاد کیا وخت چې تاسو فریاد کو خپل رب ته فاستجاب الکم والله تاسو فریاد قبول کو ان نممدکم ب1000 من الملائکتی حوی وی چې تاسو امداد کوم په زرو ملائکه سرا مردی فین چیو بالپسی برازی وما جعله اللہ الا بشران او نو گرزول اللہ دامدت ملائکو مگر استاسو دا پارا خوشخبری چی اللہ زمان رضا دے ولی تطمئن نبی قلوبکم او چی مضبوط شیپ سر سرازلون استاسو ومن نصرو ندا فتحا و غلبا الا من عند اللہ مگر طرف دالا دا ندا ندا ملائکو ندا و پیغمبر ندا ان الله عزیز حکیم بے شکا اللہ زور اور او هر کار یہ دا حکمت تے از یغشی کم اغه حکمت یې دا او چې کله راوستاله په تاسو باندې خوب امانتمنه چې دا پیغامي و الله تر افنان چې غمدارنه لریش او ينزل عليكم من السماء امان او نازلیکو په تاسو باندې داسمان نه باران صداش په باندې ليو طاهركم او دا دیده پاراچ استاس و صفاییوشی پا سره بیه غیو زیوان کمریز شیطان او دیده پاراچ لری کیا اللہ استاس و نا وسوسید شیطان و لیر قلوبکم او چې مضبوط کې پده سره استاس و وَيَسْبِصُ بِالْأَقْدَامِ او کلک کی پدیس رستہ سو قدمونه په میدان کې کی یوهي ربکا او یاد کا چې حکم کو رستہ ال الملائکۃ الملائکۃ انی معكم چې الملائک زرزرایما پتاسو مضبوط کیو کله کې د مؤمنان په بدر در کې سؤل کې فی قلوب الذین کفروا الرعبان هم خازبو غرزوم پزړونو د کافرانو کې رهبتو فذربو فوق الاناقي نو هېدي را د پاسه د شټونو نه وزربو منهم کلبنان او وهذین ابندونه د ګوتو دا لکه باندې او شاپ قولا ورسولا دا سواز چې دی الله ور کوي دوی وینه چې دی خلاف کړو د الله د حکم او خلاف یې کړو د پیغمبر د الله او من یشاقق الله ورسوله او هغه چې مخالفت کئ دا الله او پیغمبر د الله فإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ وشک الله ول سخ عذاب ور کوي ذَالِكُمْ فَذُوقُوهُ دغه دنیا عذاب دی کافرانو اوسکه وان للکافرین عذاب النار اوبشقہ دی کا فراند پر آزاد د جهنم هم دی یا ای ولذین امنو ایمانوالو د جنگ قانون واوره اذا لقیتم الذین کفروا کلجتاصم خامخشه هر کسانو سره چې کافرانو دی زحپن په میدان جنگ کې فلا تولوهم الادبار نو مغرزاوی تشاګانی او وی ولهم یوم ازندګرهوم او سو کوچوی غرزو لذی تا په دورت باندي شاخ پله الا متحرفا للقتال او بغیر دا چانا چې هنر کې د د جنگ او متحیزا الافهاتن یا زانی او زکی د خپل لخر سره چه بغیر دا دین شاوارو لا فقد با بغضب من الله نو دیر آگیر شود اللہ پلوی غضب و مقوا و جہنم او زید دا جہنم دے و بیس المسویر او دیر بعد زید رات دی دے فلم تقتلوهم نو ایمو منانو تاسو نو دی قتل کری دا کافران زن تنسبت مکوه نو ولكن الله قتلهم ذا الله قتل كلي زګا حکم کړو چې جنگ وسرو کې هغه ملایک راځي ګليو و آغا ملیک را وما رمیتا از رميتا او اي پیغمبران دي رسولي هغه شيږي زي کافرانو سترګو ته کله چتاويشته د خپل لاس الله رمى لیکن الله وښتي دا غیلہ را پسترګو د کافرانو کې وليوبلی المؤمنین منه بلان حسنہ دا کار الله زکوکو چې امتحان کوي په مؤمنانو باندې خپل طرفنا امتحان ډیر کامیابو ان الله سمیع علیم به شکل الله اوریزون کې د دعاګانو ابو یگی دار چا په اخلاص باندې زعلکم دعزاب اوسه کې کافرانو پن الله موینو کې ذل کافریین او بیشک الله نشد پاره کمزورې کوي چل او تدبیر د کافرانو ان تستفتحو کته زو فتحو وخت فقط جاكم الفتحون راغ لا تاصل رفتحا پا بدر کی وين تنتهو او كم نكي گيدخ پا الكفرنا فهو خير لكم دستاو دا پاردير بحتر دا وين تعودو او كبيرا گرز جنگ تا دا مسلمانانو نعود اللاوی زم را گرزم انزما ولن توني عنكم فاعتكم شيان او هر ازبا فائدہ درنه کی تاسو لرئ کاخرانو داړلستاسو زرم ولو کصورت اگر کډیر شي وان الله مع المؤمنین وابشک چلا مرغره د مؤمنانو په نصرت او بیشک چلہ پنسرت و مدد سره يا ايها الذين امنوا ايمانوا لو اتي الله ورسوله تاسوان يشهد بارا تايداريك واذا الله ببرز الله ولا تولوا عنه ام مخالوا يد دينا ان تنصعون او هل جاءت تستاسوا او تستاسو الله قران وَلَا تَكُونُوكَ الَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا اِسْمَعُونَ امو کی گئے پشانداغِ مُنَافِقَانُو ویلیو چمونگا واؤرِدو وَهُمْ لَا اِسْمَعُونَ او دینو او رید لے پتریقی عبرت سران اِنَّ شَرَّ الدَّوَابِ عَنْدَ اللَّهِ بېشک ډېر بدترین د زنده‌سرونو د الله په نسبان دي اسمุล بوکمو هغه خلق دی چې کاروم دی او دی. چا لاغان دی الزینا لا یاقلون هغه کسان چې عقل پکه نشته ولوا علم الله فیهم خیرا کوچرید الله پهیلم کې وي چدي خلکو کې س خير شتدي س محبت شتدي د ایمان ل اسماءهم نو اوروني به دي تخپل كلام ولو اسماءهم او کچره وری دي تا په داسه حال کې چدي کې نابت نشتا ل نخام نو خام خاذيبا محلي انکار وکيوه هم مورزون او دی همیشه ده پارمخارون کی دی یا ایوها الذین آمن استجیبو لله ولی الرسول ایمان والا و قبول کیاو که پیغمبر ازا دعاکم کل چتا صلا دعوت در کئی لما یحیی کم دا غی دن چتا صجون دی کئی وعلموا بوشه په خبره ان الله حولو بين المرء وقلبه جل له رکاوټ اچي او میند بنداو د زړه د ذکی دمر نږدې دي انه يليه تحشرون او بوشه په خبره چې تاسو به دې الله ترجمه کړی شئ واتقوا او ځان بچکه دغه فتنه او فساد نه لا تصيب الا الذين ظلموا منكم خاصه چیکل راشی لبرسی هغه ظالمانو تا پتاسو کې خاص کر بلکه طلبہ په کراګيري جواب اتنه ده شرک او ده بدعت او ده ترک د جهاد وعلمو پوش ان الله شديد العقاب چه بهشکل الله ډیر سخت عذاب ورکون کې واذکروا اذ انتم قلیل مستضعفون او یاد کړئ حالت چې تاسو ډیر لږ او کمزوري شوی په ارضی پزنوکه کې تهاپون تاسو یې ريده اي ته تفكم الناس جوجتږي تاسو رضا کفران دزنوکنه فوا کوم نه الله تاسوله ځای در جرت مدینه کې ا د کوم او تاسو مضبوط کوې په خپل مدت سره ور ځه کوم او ځقې تر تاسو ډیر سپوترا چې غنیمت لاله کوم تشون دا ټول د دپاره تاسو د الله دین خدمتو کوې يا أيها الذين آمنوا أيمانوا علىه لا تخونوا الله والرسول خيانت ما كواهي ذا الله سرهم جاء هذا دين خلاب كواهي و ذا پیغمبر سرهم وتخونوا أماناتكم او خيانت ما كواهي اخفلوا أمانتنا كي يوبل سرهم تعلمون او تاس خبو يغيش دا गुनाय کبیره دی والمو پوشه انما والکم واولادکم فتنه چو بشکره دا ما جون ستا سو اولاد ستا سو د امتحان دی پتا سو باندې چې د دین مننه کی ان الله عنده اجر نازیم او بشک الله چې هغه سره اجر د ډیر ایواللذین آمنوا ایمان وعلاو انتتقوا اللہ کچر تاسو او یاری دید اللانا پس ایمانا کی یجعل لکم فرقانا درب کی تاسو لرا فتحا غلبا ودشمن یا و غلبا و و یکفرانکم سییاتکم او لیر بکی اللہ استاسو نا گناہونا استاسو یا سختیو غفر ل کوم بخ کتابته والله اوزل فضل الع اوله معې دډیر ل فل ف کورو کل ل نه کفرو او یاد کا وختو چې مشورهکو لاستا په حق کېدي کاافرانوس جیا بند کی تا لرا جیل ته دیواچی او یک تلوک یا قتل کی تا او یخرجوا کا یہ وبا سی تا لرا د دی ماکینا و یمکرونا دی مشورہ کو لا استغ علاقه و یمکر اللہ او لا تدبیر کو ساز بچاو الله خیر الماکرین اور لاندېر بهر کامیاب دي په خپل انتظام کې واذا تطلع علم آیاتنا تماش وری زید پر کولې چې د قران نه تنګو کله چې بیانول شي په دی باندې آیاتو نظمون غ قالو قد سمعنا تمون غ وریدل لو نشاء لقلنا مثل هذا کچره مونږ او غوړو زمونږ هم داسې قران ویل شي او جوړول شي ان هاذا الا ساتير الاولين ندي دا کتابه مگر قصيده په خوانو خلقون فيز قال اللهم او آیات کې یوې دی په دعا کې ان كان هاذا هو الحق جی اللہ کچہر دادی نو ذا دا قران حقی یا د پیغمبر حقی من عندك از طرفنا امو په باسی لیو فام ترا لینا حجارت من السمای نو اورا وا په مون باندې کارنی راسمان نا اوی تن علیم یا را ول مون تا دسی عذاب دردناک سوالې کړونه په خپلې په عذاب راوي او ما کان الله ليو عذبهم او چرې لځاس نو کې چې دی له عذاب ور کې او ان تفيه موتبه کې موجود دی اما کان الله معذبهم وهم یستغفرون او چرې له عذاب نور کې دی له راځي چې دی استغفار واري بخنه واري د الله نه وما لهم الله يعذبهم الله او کله چې دا د واړه خبرې نه وي نو سودی دی لراه چې الله به علي عذاب نو ور کوي چې ته مونته نه لاري استغفارو اللهم پکې نشتا بیا به علي عذاب ور کوي او مې سدونه للمسجد الحرام او دې بنکړي دې خلق او پیغمبر د مسجد الحرام نه کما كانوا اولیاء اوزی خو ندی لایق ندی مسجد الحرام ان اولیاء هو المتقون لذی لا یقد ذی مسجد الحرام مگر اغه خلق جزان ساتی ز شرک او یا ندی اولیاء دوستان د الله مگر اغه څان چ متقیان دی ولكن اكثرهم لا يعلمون لكن اکثر خلک نه پویږي نو کافرانو تداللا دوستانوې اوه کان صلاته عند البيت اونی عبادت دي مشرکان او د بیت الله سره الا مكا او تصديہ مگر په باندیش پیلی اولاسو تا بول تاری وهل فزوق العذاب اوسه کې عذاب به ما تکفرون اوسبداري چې تاسو کفر کړې دي ان الذين كفروا ينفقون ولهم بيشكا کسان چې کافراندي اغيوم خرج کې خپل ډیر مالونه لیسدو عن سبيل الله دي ده پاره چې خلق بنکي الذين ينفقون نذر ذا کې مال به خرج کې ثم تكونوا علی محسرتا او بیا بشي ز خپل مال په دی باندې افسوس ثم یغلبون او کامیاب به نشي کمزوری بکړي شي ته دنیا کې حال شو والذین كفروا الی جهنم يحشرون او دا کسان چې کافران دي قیامت کې با جهنم تراجمه کړی شي می زل اللہ الخبیث من ا تویے د دې چې جدا کی الله اخبس خلق کافران ویجعل او مومنانو نو وای جعل الخبیث بعضو علی بعضن او ګرځیدا کافران بازي په باز زبان دي يود بلله پاسا جمعي کي فیركم اهو جميعا نوې تلي ووند هي جالو في فی جهنم او وي ور دي په جهنم کې لکه د مرداري اولائک هم الخاسرون دا خلق او ډېر بدبخت او بد قسمت کل لذین کفرو و یذی کافرن تا په دعوت کې ینتحو کدی وستو بو باسی ز شرک نہ یغ فر لهم ما قد سلف او به خل شدید هغه ګناونه چیکړی د کې و ان یعذو او کدی بیا بیا راضی او شرک په قدمه زت سنت الاولین یقینا تیر شوی دی واقعات بوخانو قوم نو هلاك وشي وقاتلوهم جنگ کوي دې سره حتا لا تکو فتنتن سره پوری چې پاتنه شي زور د شرک ويکون الدین و كله لله او شي دین ټول خاص د الله لپاره هغه عبادت ته کا بلنه ده فَإِنْ نْتَو پوسکچہ ردی توبو وېستہ فَنَللا بې ما یعملو نبسویر بیشکہ الی پټولو کارونو باندلی دُن کې دے وین تَوَللو او کدی انکار کئ اته بلو باسی فعلمون تاسو پوه شئ اممینو ان اللہ مولاکم دوست دے نعم المولى سخصتا دوست دی و نعم نسير او سخصتا مددگارو بسم الله الرحمن الرحيم فعلم وان لم من شيء بو شی په خبره چی بشکا اغه چلاس وحاصل کو س شهید مایل د <دغنی> نعمتنا فن للله خمسه وبشکه خاص د الله په اړه پاره کی پنځمه ای سزا <دا> ولل رسول ولذ <وللزل> القربان دا زمای سبابیا تابین زہی سیکریشن یو حساب د پاره د پیغمبر دا او د مې د پاره د خپلوانو دا ولیت امام دریمه دیتیوانانو یتیوانانو دا ول مساکین او سلورم نو مسکینانو دا و ابن السبيل او پینزم د پاره د مسافرو دا ان کنتم امنتم باللہ کچریتا سېمان راولونکی پالا باندې ومانزلنا علی عبدنا او باور حیساده قران باندې چې نازل کړې هم په خپل بندا یوم الفرقانی پرود د فیصلې چې روز د بدر ده یوم التقل جمعانی باور چې مخامخ شو دواله لخرې والله ولا كل شيء قدير الله بار سبان دي قادر دي اذ انتم بالعدوه الدنيا یاد کیتا سو نخشا د بدر چویتا سو په غتارف نزدې مدینه تا وهم بالعدوه القصوى اوذا کافران په غتارف چې بیر مدینینا رکو سپله من کوم او غ قافلا دا بسوفان خقطته لاړستاسوونه اورسې د مکیتا ولو تووام ک تاسو دړیو بل سره وادي کوي لختلبتونم فمیعاددي ن تااس به اختلااب کړړو پهدينی ټکې خولالي یض الله لیکن الله فیصلہ کا ودا سیو کار کا مفعولا چې مقرر شي او دا په علم کې لیہن کمن حلقم بینتین نتیجہ دا شو چې حلق شو هغه څوک چې هلاکی دن کې او ہپس د لیدو حی عن بینہ او جوان دے پا چې سوک چی جوان دے دے عن بینت ان پس دلی دو دا حقنا فَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ بِشَكَى اللَّهُ رِضُنْكِ دے وَعِلَمْ وَالَدِ اِذْ جُرِيكَهُمَ اللَّهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيلًا او یاد کا چلا اخو تا تدا کافران په خوب کې لگو او تا بیان کو بلو اراکهوم کثیرن کلا خول تا تذی ډیر لپشلتم همو مینهانو تا سو بیا کمزوری کړو وا ول تنازتم فل امر اتا سو بااختلاف کړو په دې کار د جنگ کې ولیکن الله لیکن الله بچکړې دې اختلاف نه انه ولیم بذات السذور بشک الله پویږي په راز د زړو باندې واذ یری کوہم تقیتم او کله چې بیا اوهو الله تاسو تاسو کافران فویخه اذل تقیتم کله تاسو مخامخ مخښه في آيونكم قليلاً مستاسو بسطرقوكي لقه كارقل ويقللكم في آيونهم أوتاسو لقه كارقل ددي بسطرقوكي ليقضي الله أمرن كان مفعولا تادي دي دي, دي پاراة جفصة لكي الله غكار شمقرر شئو داو پا كي ویل الله ی ترجو الامور او ټول کارونه الله تعالی واپس کیږي او رسی یا ایوالذین آمنوا ایمانو والا اذا لقيتم فیتن کل <كليت> تجتازوا مقامخ شی <شے> یو <يو> لحکر <لخ> د کافرانو تام فثبتوا لمزبوط <مزبوت> شی <شه> واذکروا الله كثيرا سببی اداه چې یادوے الله لره ډیر لعلکم تفلیحون یقینا تاسو به خپل مقصد کې کامیاب شئ وتی الله ورسوله مردا چې الله حکمونه او پیغمبر تا وداري کوي ولا تنازعو اختلاف مکه په خپل میانسکی وطب شلوم وزدله بشم وطزه هاري حکم او لال بشي قوت تاسو وصبرم او صبر کوي په خپل دین باندې ان الله مع الصابرین و شک الله مرګره د صبرناکو ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم امكي ګې پښان دغه دلیل دا بجهل چرواواتو تخپل کورونو نه باتوران چلوې کول په خلق باندې ورءا او ځان خو خلقته ویسود دونان سبیل اللہ او بندولی خلق و مومنان دا اللہ دا دینا و اللہ ویما یعملون محیطا او اللہ دا دی پتی طول کارونو باندی کوئی دنکیو ویزینا لهم الشیطانو آمالهم او یاد کئی چی خیستکلو زی کافرانو تا شیطان اخپل بد عملونه چې مقابله د پیغمبرو وه وقالا لا غالِبَ لَکُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ اویوی چې نشته د زور او پتا سباندې نن ورځې د خلقونه و انی جارُ للکُم او زستاسو حفاظت کوم د دشمننا وعندما ترى تل فيتاني قلعا تولي دو دوارو لخکرو يوبل نكسا لعاقبه ودا شیطان وولد پخبلو پندو بانده وقالا بي بي اني بريم منكم زنن ستاسونا بيزاريما اني ارامالا تران زوينم اغشان چتاسو جاء ملائک دین یخافوا الله ویزر یریغم دالنا والله شدید اللعقاب اور لادر سزا عذاب ور کو ان کے اسنا چمال عذاب را کی اذ یقول المنافقون او یاد کا جب بعد منافقان خلقوا والذین فی قلوبهم مرض اواغی خلقوچ داوی پوزلونو کی شک دے غررہا اولائی دینو چو تو ککلی دیمو منان لرا دیخ خپل دین امین یتوکل علی اللہ اللہ بی دا توقل دے دا غرور ندے اغسو چطو کل کئی پا اللہ الله فا ان اللہ عزیز حکیم نبی شکا اللہ زبردست ذات تیم او حکمت والدیم ولو ترائی دیتو فاللزینا کفر الملائکتو او کاش کولی دیتا اے مخاطبہ کلچی روح اخلی دا غی قسامنا چی کافران دی دا ملائکو امرکیه یذربو نوجوه هم و هم نو تکیم و خون ددی او شاگان ددی اگر چې نبی نیم وزوق و عذاب الحریق اوای و تا جوسک عذاب صدو ان کے ذالکا بما قدمت ایدیکم دس زادہ صواب دا عملونو چې مخکې کړی لاسونو ستاسو ان الله لیسا بزوالل ملل عبید او بشک الله هغه ذات چې دلمنکی په خپل بنديانو چاته چې سره نو د خپل لاس نه د خپل عمل نه کذ ابی الفراعون حال ذی مکیوالو په شان د حال الفراعینانو دی الذين من قبلهم او داغي قومونو چې مخ کې د دینو او شرک کې کفرو به آیات الله یې کفر کړو ټولو الله پایته باندې فاقزم الله بذنوبهم پس اون وللذي لرا په سبب د خپل ګناهونو ان الله قوي بشک الله ارزور والذ شديد العقاب او سخا زبر كون کې ذالکان د انقلاب ذکر راځي بان العالم یکم وایر النعمت چبې شکالانه دي بدلون کې دی او نعمت انا ما خلق من چې دا نعمت یې کړی په یو قوم باندې هغه د امنیو کظمال دولتي یو حَتَايَ وَيْرُ مَا بَيْنَ فُسْهِم تَرَى لِي بدل کې حالت تخضل النفسونو ان الله سميع وان علييم وبشکل الله او رضن کې او علم والده كذب آل فرعون حال دي پشند حال فرعونانو ده, ده پحالاکت کې والذین من قبلهم اوه کسان چې مخ کې دینو کذبوا بیاات ربهم ټولو درو جنکړو آیاتو نا د خپل رب کولم بیو کوروستیو فاهلقناهم بزنوبهم وصلاکلم دیلرا په سبب جرمونو سره واغرقنا او غرقومږه فراونین وَكُلْ اُنْ كَانُوا زُوَالِمِينَ او دا طول حلق شوی خلق جودی ظالمانو اِنَّ شَرَّ الدَّوَاب بِعِنْدَ اللَّهِ الَّذِينَ كَفَرُوا بیشکا دیر بدترین دا زنده سارونا دا اللہ پا نزبان دی آقا کسان دی چذل تمرات تناحلی کتاب دی واهم لا یؤمنون قصدی مان راوڑی الضینا حت منهم داغه کسان دي چې تا وعده کړی او دیسره هجرت دی حکم ثم ينقضون عهدهم او بیا دی ما ته یې خپل وعده لره په کله مره په هر موققه <coughs> وَهُمْ لَا يَتَّقُونَ او دې نېريږي د الله نه فإِمَّا تُصْقِفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ پس کچري دې مونږ ته دې لرا په میدان جنگ کې فشرذ بهم مَن خَلْفَهُمْ ورځ سزا ولور کا چې تاسو نسکا د دې په ځوان دي اگر اللہم یزکرون دیدو پارا چی بی آیات ساتی و ایمات خاپننا من قوم خیانتا او کتو کوئی گی دیو قوم پا حق کی چی خیانت کی دس علامی پیخ کارشوی دی فم بیز علیم علی و اعلانو که دیتا مخ که مخ که نما تولو دو عدی علا برابر شه دوارا په اطلاع کې ان الله لا يحبو القائنین بشک اللہ محبت نکی ده خیانت که انکو سرا چیغی خبرنی او تاسو په حملو که لا يحسبن اللذین کفروهم او ګمان دي نو یو کسان چې کافران دي بهر زمانه کې چوي سبکو چې دي ډوډ تخته دي الله ز عذاب نه انهم لا يعجزون يخنن چې دي نشي ستړی کول ال الله لران واعذو لهم استطعتم او تیاریو که ای مومنانو دی کافرانو لرا سمرا چستا سو طاقت کی من قوت زور پیدا که چې محارت تی پویشتلو کی او من رباط او ساتل دی اسنو دی چه دا دی جہاد سامان دی که جنگیو کنی ترحیبو نبی روگوا چوائی پدی سرا عدو واللائی الله بار د دشمنانو باندې وعدو او جستاسو د دشمنان دي وا اخرین من دونهم انور قوم نذی بغیر د دینه جریم کی په یره کیوی لا تعلمونهم تاسین پیجن الله یعلمهم الله پیجن او ماتون فی قوم شین فی سبیل الله او تیارې بغیر د مال ننکېږی نو هغه چې تاسو خرج کوي څه شی د الله په لار کې د جهاد لپاره د وسلو ضرورتي یو وقایلیکم پرور کولی ګولشی تاسو لا بدلی داږي وان تم لا تزلمون او تاسو سره وزره کومه ونکړې شي وان جنحو للسلم او کدا کافران تیاری گی سلح تا فجنح لها تم ورسر تیار شا و توکل علی اللہ و اعتماد کوا پا اللہ باندیم تدی پا سلح باندیت بار نشتا انہو والسامیع العلیم تکا بیشا اللہ اوری دن او علم والدیم وَإن و اي يريد ان يخذعوك او كذلك الكافرون تماطلوا كي دوک کئتا سراب دې صلح کي ان حسبك الله تمشك الله استاد بارکافه دې استاد طرفنا هو الذي دلعزت ايدك بنصره چته زور اورکل سپخپل مدد سرا وبالْمُؤْمِنِينَ سَوْفَ يَكُونُونَ مُسْلِمَانًا وَسَرَاءَ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَمَحَبَّتُهُمْ غَرَّزَو لذيذ البزرن که یوبل سره لو انفقتم ما في الارض جميعا که خرج کی هغه مال دولت چې په دې ځمکه کې دی ټول مَا لَفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ تابا محبتن او اچولې دي په زرونو کې یو بل سره ولیکن الله ألغ لیکن الله الفتوه چې دوی په زرونو کې یو بل سره چې دا اصل امداد او دین نو انه عزيز حكيم به شکل الله زبردست ذات ته حکمت والده يا ايها النبي حسبك الله اي پیغمبر پاک کافی دی استاد پر الله ومن تباك او دا چاده پارهم چې ستامر ګرځیا کوي من المؤمنين الذين ومنا ننا يا ايها النبي حرز المؤمنين على القتال اي پیغمبر پاک ترغيب ورکا دي مؤمنانو ته په جنگ باندې له پیدا د جنګ یا کوم من کو شروع نه سابونه ک چریوي په تاسو کې شتهنا مضبوط په خپل دنبانندې یغلیبو میتی مزور کېږ به په دو سو یو په مقابله د لسو کې و ی کوم من کو میتون او که چلوی پتاسو کې سلطنہ سبرناک یغلبو الفم من الذین کفرو نو غلبا بکی پزرو او کسانو چې کافران دی بیننام قوم اللہ ابقهون ذکر دا کافران دا سی خلق دی چی دی نپوی گی پراز دا غلبی باندی چه غلبا پسکی دا الان خفف اللوا عنكم واستي وختیر شو وللا سانتیاو کلا پتا سو باندې پالمان نکم ان فیکم ذاقن الا نپویږي کې سستی پیدا شوان ویکم منکم مئات صابرهن اوس کچریوی پتا سو کې سلطنه مزبوط او صبرناک یغلبو میاتین نظر اور کیږي با په دواو سو باندې یو مسلمان بعد د دوا مقابله کوي خامہ خام دا په واجب دي او که د لسکینو م اجازه ته و یکم منکم الفن کوي په تاسو کې زر ثنا یغلبو الفین نظر اور کیږي با په دواو زر به ازن الله یاد اللہ پا حکم سرا یاد اللہ پا توفیق سرا واللہو ما استعابرین اللہ مرگر اید په خلقو پا مدد سرا ما کالنی نبی این یکون لہو اسرا ندی لائق یو پیغنبر لنا چی لاغد پانا دی قیدیانی پداس وقت کی حتی یسخنا پی الارضی طرق پوری چی وینی توی کی پزمکا کی خون ریزیو کی توریدو نعرزت دنیا چتاست جرمان اخلینو تاسو ارادہ کوئے دا سامان دا دنیا واللہ یریدو الاخرہ اولا ارادہ کی چتاست دا آخرت دا پار تیاریو کے واللہ عزیزن حکیم او کار دغه د حکومت ته لولا کتاب من الله سبقا کنه یو خبر چې لیکلو الله محکم محکم چې عذاب بنور کوم په اجتهادي خطا یې باندې عذاب بنور کوم بدر وا لَمَسْتَكُمْ رَسُولُهُ تَأْصُ تَأْفِي مَا حَزْتُمْ بَعْضَ الْمَالِ کِی چې تاسو واغستل دي کافرانو په جرمانه کې عذاب نازوی ماذاب ډیر لوي فكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا نو خره تاسو بعضي هغه مال کې حاصل کوم دي غنیمت سره ده حلال او پاک دي ذین یرا مکوی واتقوا الله یریج اذا الله ان الله غفور رحیم بیشک الله بحنکه مهربان ده یا ای و نبیو قل لمن فی ایدیکم من الاسرا ای په امبري پاک وای هغه چا تاجستا په لاسونو کې راګیر دی چې وقیديان دي چټیر پکې رشتہ دار دي این یعلم اللہ و فی قلوبکم خیرن کچری اللہ معلوم کو استاس و پزرنو کی شوق ایمان تا یعطیکم خیرن مما و قضا منکم درب کتاس لر ریر بہتر داگ جرمانینا چواغستش و استاسنا ویغفر لکم بخنبو کتاس تا واللہ غفور رحیم او تاسو خپویږئ چې الله بخوند کې مهربان دی و یې یریدو خیانت وکم او کدی هغه اراده کیتا سره د خیانت کولو او چې ایمان نه راوړي فقد خران الله من قبلو نو مسا مسات ازګه دی خیانت کړې ده الله سره محکمه کې ده دی نه په کفر فعم کنا منهم رو تاسو یې زور اور کړې په دې بدر کې الله علیم حکیم او الله ډېر لوی علم او حکمت والده يوم زور اور کول شی ان الذين امنوا وهجروا وجاهدوا بشکا کسان چې ایمان عمراوړو او هجرت يوم قد دې د پارا او جهادونه او مقرل بهم وان پسیم پخپلو مانونو پخپلو نفسونو سره په سبيل الله دا الله پلار کې چې دا مهاجرین دي او د ځین آو او نسورو هغه مومنان چې له زې ورک په مدینه کې او د دې امداد یو کو چې د انصار وي اولایک باز هم اولیا او بازو دا دوان قسم خلق بعض باز دو دوستان دی په خپل میاند کې والذین آمنون او کسان چیمان خوراوری و ما مکه کې ولمی واجیرو او هجرت نو کری ما لکم من ولایت من شین نشت استاسو طرفنا نشت استاسو د دی سرا د دوستان حسی او شیم استاذو داری دوست نشته ده حتی یو هاجرو تر څو کور چاري هجرت نه کړه مدینه ته وای نستنصروکم او غاب استاسو نه امداد وغوښتو فی الدین ده زندپارا د کافرو مقابله کې علیکم النصرو لازم دي پتا سوې چې امداد یو ک اَلَّى عَلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَنَا مِيثَاقٌ مَغَرِم دات بينه کوي او مقابلا داسيو قوم کي چې ستا سوداوي پميون کي وعده شوی و بیا به وعده کي خلاف ورزي راشي وَلَّى بِمَا تَعْمَلُونَ وَسِيرًا وَلَسْتَ ذُلُّ قارونو باندي د دن کې او الَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ او قسان چې کاافران دي هغ خپلین کې بعضې د بعض دوستان دي ستاسو دوستان نه شي کې دی الله تفو ک چېر تاسواد نه کو فیت نه تونفلار مشی بهمه کا ډکه د شرک نه او په سادن او ایرلوی پرشاد بوشیم والذین آمنوا و هاجروا وجاهدوا فی سبیل اللہ او کسان چې ایمان راولې او هجرت یې کړو او جهاد یې کولودل پالار کې والذین آووا و نسروهم او کسان چې دی له ځای او د دا دې امداد یې کړو اولایک هموالمؤمنون حقا اځان کسان مؤمنان دي چې د دې ایمان کې شک نشته دي سم چې صورت کې تیر شي آخر کې بیا ذکر کړل لهم مغفرتو ورزق کریم د دې لپاره بخشش دي د ګناوونو او رزق د ذاتمن په جنت کې والذین آمنوا من بعده او کسان چې ایمان راوړو ورست ذذینا وحجروم ابی ہجرتو موکو په دغه ته کاله کې د نن ننہ وجادو جہاد یو کوما کوم تاسو سره اولایکم انکم اندام تاسو مرګری دی و اولل ارحامه بعضوم اولای بعضن او کوم چیخ په ولایواله خلق دی باقي بعض ډیر نږدې دي بعضو تا ومثلت میراس کی فی کتاب اللہ دا اللہ پا قانون کی ان اللہ بکل شین علیم بیشک اللہ پارسوانی پوئی گی